Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre ierurgii. Ele sunt rugăciuni de binecuvântare și sfințire a omului în diferite momente și în prejurări ale vieții, precum și de binecuvântarea și sfințirea firii înconjurătoare și a diferitor obiecte sau lucruri de folos omului. Rostul lor este să curățească și să binecuvânteze pe om și firea înconjurătoare sau vietățile și lucrurile de care omul are nevoie pentru a trăi sau pentru mântuirea sufletului și preamărirea lui Dumnezeu. Căci păcatul primilor oameni a adus stricăciunea și nefericirea nu numai în viața omenească, ci a stricat și armonia dintr-un început a firii înconjurătoare, când toate cele ce le făcuse Domnul erau bune foarte. Greșeala protopărinților neamului omenesc, Adam și Eva, a tulburat și pacea celorlalte viețuitoare, peste care Dumnezeu îl făcuse stăpân, și a prihănit pământul din care omul fusese zidit și pe care trebuie să trăiască, din care el își trage hrana și mijloacele de trai și cu care este, prin urmare, înfrățit în această viață. Asupra tuturor, acestora apasă blestemul ziditorului de după căderea lui Adam. Blestemat va fi pământul pentru tine cu o să te hrănești din el în toate zilele vieții tale. Spini și pălămidă îți va rodi el și te vei hrăni cu iarba câmpului. În sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea ta până te vei întoarce în pământul din care ești luat, căci pământ ești și în pământ te vei întoarce. Din facere capitolul 3, versetele 17 și 18. Urmările păcatului au păgubit, deci, nu numai ființa omenească, ci s-au răsfrânt asupra întregii firi, făcând-o să sufere împreună cu omul și să aștepte izbăvirea din stricăciune. Sfântul Apostol Pavel zice, căci făptura a fost supusă de șertăciunii, nu de voia ei, ci din cauza acelui care a supus-o, cu nădejde pentru că și făptura însăși se va izbăvi din robia stricăciunii, ca să fie părtașă la libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu, că știm că toată făptura împreună suspine și împreună are dureri până acum. Căzută sub înrurirea și puterea celui rău, din pricina păcatului omenesc, Firea văzută a căpătat odată cu omul putința de a fi adusă din nou la curăția și armonia de la început, prin venirea mântuitorului. Înbrăcând cu adevărat firea omenească, mântuitorul și-a legat toată viața pământească de natură în mijlocul căreia a trăit. Astfel, sfințind el însuși firea omenească pe care a purtat-o, Mântuitorul a lăsat sfinților săi apostoli puterea de a sfinți firea înconjurătoare, de a o sustrage de sub înrurirea și stăpânirea celui rău. De aceea, biserica ortodoxă binecuvântează toate lucrurile firii, câmpul, lanurile, roadele pământului și tot ceea ce vine în atingere cu omul, după folosul și trebuințele fiecăruia. Ea Binecuvântează munca credinciosului, ocupațiile și îndeletnicirile cu care acesta își întreține viața, începutul și sfârșitul oricărei munci, precum și momentele, întâmplările și împlejurările cele mai deseamă din viața noastră, atât cele de bucurie cât și cele de întristare. Toate slujbele și rugăciunile făcute în acest scop. Poartă numele de ierurgii, despre ele vom vorbi în zilele următoare, să ne ajute Dumnezeu.